Atumani yangu likuamba hujambu na karibu kufasa tarifa bari na wukujia kupitia radio isanganiro na kuanza mokhtasar waki. Chama UPD Zigamiwanga kinafuraishwa na matangazu ya radio isanganiro wa chama Hicho anasema kuwa tarifa ya bari atavipindi vya radio isanganiro vinafanyo pasi na wa chumvi. Kijana mmoja hamewekwa kizuizi ni hukumu kuwa ningozi bada kukutua na sare za maaskofu na vifaa. Vyama askofu huko mkowani ngozi, polisi wa kisema kwamba wana mkagua zaidi li kujua lengo la kuka na vifa hivyo. Nadaraja la mto mkumbe katika eneo la burukiru mkowani rumunge, limepromuka jumane juma, juma alasiri, kutoka na navuwa kubwa lio nyesha katika eneo hilo huko kiongozi wa Waki didi cha Burukiro, akiomba msada kwa tarafa hata kwa uana hisani. Kuna hao bila shaka na mengine punde habari kamili. Isanganiro. François, aki manandi ambaye na mitambo, Ismail Kuisera ndiye ambaye nakuletea tarifa ya habari. Chama UPD zegamibanga kina furaishwa na matanga zua muzia kwa muzia redui isanganiro. Ni wakati kesho alhamisi itakua imetimiza miaka kuminatisa tangu kuanzishwa kwake kiongozu wacha maicho. Anasema kuwa habari na vipindi vya radio sanganiro vinafanywa bila kutiwa chumvi Abdul Kasim. Pia anashukuru kwamba matangazo ya televisheni ya nzuri zinazo eshimu mila ya burundi. Kijana mmoja wakata ya kinyamii katika mji wangozi yupo kizuizi ni katika gereza la polisi mkua ningozi. Tangu hii ijumane steve ngabi ya alikamatwa bada polisi kupekuwa nyumbani kwake na kukuta nguo za maskofu na vifavya kusomea misa polisi wacom kwa ningozi wanasema wanachunguza kubaini ni kwanini alikuwa na vifaa hivyo kuna haja ya kuunda tume ya kufuatilia matukio ya kongamano la maendeleo ya taifa litakalo mkutanisha raisisi viongozi mbalimbali na wasomi wa Burundi wanaoishi hapa nchini na nje ya nchi siku ya alhamisi hayo yamesemwa na Faustindi kumana Mkuu wa shirika la parsem katika mkutano na wandishi wa habari siku ya ijumatano. Foste ndikumana anatoa wito kwa warundi na viongozi wangazi ya juu kubadili fikra. Daraja la mto mukombe katika eneo la burukiro mkuwani rumonge lili promoka jumane alasiri kutokana na mvua kubwa ilionyesha katika eneo hilo mto huo ulifuria Kwa mujibu wajan mwuri wa la agenda mkuu wakijiji cha burukiro anavyo eleza. Mkuu wakijijiicho anatoa wito kwa tarafa au wafadhili kujitokeza ili kusaidia usafiri uendeleka katika vijiji vya burukiro na gatete. Vya tarafa na mkuu wa warumunge na gatiro atika tarafa vyanda mkuuani bururi kwani burukiro inaitaji mbi inunawezo vinyo uzito zaidi kwa vijiji hivyo kujitekelezea. Ni tarifake muize misago, inasomwa na Romualdenio yabifuze. Tangu asili ya jumanehi, mawasili ya no kwanjia ya barabara ya vumbi, inayo unganisha vijiji vya aburu ukilo, mugara na kigutu, ya kufuatia mvua nyingi ilionyesha katika maeneo hayo, na kusababisha mafuliko ya mtu mukombe, ya liyo vunja dalajara kitongo jikifumbe, Kama anavyo harifu kiongozi wakata buru hukilo. Tangu kipindi hicho. Safari ya kuenda Kiguto ilio kuwa ya muende wa dakika zisizo zide 20 ama kuenda Mugara. Huwarazimisha laia kufanya muzunguko kupitia mutambara na kushika barabara marufu ijabuzimba. Hali ambayo huweza kusabisha mgonjwa kuwa katika hali maututi. Kama anailekeja kupata huduma ya afya kwenye hospitali ya Kiguto. Mbali na kupanda kwa nauli kwa yule ya siye safilishwe na gali la kubeba wagonjwa maututi Watumiaji wa barabara hiyo wanaomba ukarabati wake haraka iwezi kanavisi Kwa upande wake kiongozi wakata buruhukilo Shuri za kulikarabati zinaitaji fedha na ufundi ulio zaidi ya uwezo wakata Na hivyo kuomba tarafa ama yote yule kuchangia Hali hiyo inajiri baada ya familia miyane, zinazo hizo kuhishi mazingila magumu katani humo tangu nyumba zao ziezuriwe ilikuwa mwanzoni muanzoni mwamusimu wa mvua. Na tarifa bari ambao wa indilea kuitikia kuhosikyo na kujia kupitia ridwi sanganiru, tukoswe kidogo na kuwafamisha kwamba. Ni tarifa iyo kutoka uko kwa ni Rumonge iliyo tumwa na Jean-Pierre Misago na wala Simuize Misago ambaye misomwa studio na Rumalde Niyo ya Wivuze Na tuerekesa katika ukurasa wa Ufugaji ambapo utume iliyo undwa na wizara Ufugaji Ili kufuatilia suwala la wafugaji ambalo, wajatekeleza mpango wafugaji wazizini, ipo inasikiliza wakulima wa mikuwa mbali mbali. Katika ziarake mkwani bubanza, waziri alifamisha kuwa kuna wanautaka kufuga bila kutumia uwezo wao. Deo Giderurema, anafamisha pia kuwa uizara yake wanajitahidi kwa fufanulio wafugaji, mpango uo wakufugia zizini. Wakulimu wa mpunga katika tarafa abu genyo zimu kwa ni karusi wanalalamikia uhaba wa mbegu za mpunga aswa wakati uu ambao zao ilo likiwa limepamba moto Mtaalamu wakilimu katika tarafa iyo anathibitisha kuwa tayari amikabithi swala hilo kwa viongozi wake. Akieleza kuwa mbegu za mpunga ambazo wa kulima. walikuwa nazo tayari zimekwisha zeeka mkurugenzi wa kilimo ufugaji na mazingira mkoa Karusi anathibitisha kuwa hakuna wawekezaji hakuna wazalishaji wa zao hilo mkoa huu Sinzo Batouha na Severin anafahamisha kwamba wanatafuta mbegu za mpunga ambazo zinaweza kutua mazao Ya mimea hiyo ni, ri, ni habari tulio tumiwa na riputawetu wa hukum kwa ni Karusi Blaise Pascal Kararumie Waendelea kuitegea kuhosikoni tarifa habari ambayo nao kujia kupitia Redo Isanganiro Na tupate mapumziko kidogo kisha tuendele na tarifa ya habari Redo Isanganiro ni kiboko yao Na kumrazi tuweze kurejelea tarifa ile ambayo inasema kuamba Tume ilio na wizara ya ufugaji ili kufatili ya swala la ufugaji ambalo. Hawa mpango ufugaji Ipo, wa ufugaji wa zizini. Ipo inawasikiliza wa kulima wa miku wa mbali mbali. Katika ziara mkua ni bubanza. Waziri alifamisha kuwa. Kuna wanao taka kufuga bila kutumia uwezo au. Deo gide Rurema anafamisha pia kuwa. Wizara yake wanajitahidi kuwa fanuli wa ufugaji mpango wa kufugia zizini tumsikilize waziri Dogi Derulema akitafsiriwa na Romaldi Nio ya bivuse. Mwomgweri bara ushetseho kana Tuliunda tume hiyo tena tulifuatia sote kwa maana tulikuta tatizo si la raia. Kuna ngombe wanao pewa raia kupitia miladi inayofadhiliwa na washirika wetu katika maendeleo. Laia wa kutufikishia kero zao lakini kama mnavyotambua Katika tambararia ya imbo, watu walikuwa natumia musitu wa Rukoko kama Marisho Walikuwa hawatumii harama yoyote kwa kufuga Kikubwa, shida iko kwa watu wanao taka kufuga bila kutumia harama zozote Tulicho omba kwanza ni kufanya urodha ili kutambua walio na matatizo harisi ni wapi Ni mabwana wanao wakiwa kazini ama wanawapa wachungaji au nilaia kawaida. Kwa hiyo, hatupendi kufananisha maswara, tumefika wanjani kuwalezea na mengi waliaelewa. Na tarifa ya bari ambao endelea wendelea kuitigea kwa sikio na kujia kupitia radio isanganiro. Na tuendele na tarifa hitu ya bari ya mbao puwana wake katika mashirika ya kuweka akiba. Na kubadilisha na feather katika kijiji cha shambati katika tarafa buta ganzu wa Mkwani kayanza. Wanasema sasa wanaweza kujiendileza wanaitaka banki ya wanawake ambayo iko mbioni kuanzishwa kuwasaidia. Ndaba, ndaba hariye Marisalam mkurugenzi mtendaji wa banki ya wanawake ambayo anasema banki itaku, itawakuta wanawake katika shuli zao za kila siku na itawasapoti katika miradi yao ya maendeleo. Na atufungo kurasa wa habari za muziki ambapo miaka 29 imepita tangu muimbaji niki za David, marufu kama niki deva fariki. Katika njimbo zake, alikuwa akitoa ujumbi wa umuja, mshikamano na mapambano dhidi ya dhulma. Aliweza kusambaza muziki wa Burundi kwa nchi kama Uganda, Rwanda na Kenya. Alifariki mnamo novemba 17, wakilfu moja 990 na mbili. Na tukitimisha sasa tarifa hii ya habari na tufungo kurasa wa habari zile za kimichezo ambapo nifuamishe kwamba timu ya Kayanza United kutoka ukumu kwa ni Kayanza imeamua kumsimamisha kuchawake kazi ambaye ni Amarse Niongabo kwa kipindi chamwezi muda timu iyo kutoka ukumu kwa ni Kayanza iki mshtumu Amarse Niongabo. Kutokana na matokeo mabovu ya timu iyo ya inazidi kutoa katika ligi hili la Primus League Burundi ni ligi kunchi ni Burundi na huko katika bara la ulaya ni kufamishe tu kwamba mataifa 13 diwa mbayo tayari ya pata tiketi ya kushiriki michuanu wa kombe la mataifa litakalo pigwa huko Qatar. Miongo ni mwa mataifa yu ambayo ya pata teketi. Kuna taifa la Qatar ambao ni wenyeji. Kuna taifa la Denmark. Kuna taifa la Ujerumani, Kuna taifa la Uforansa. UBelgiji, Kuasha. Uispania. Serbia. Uingereza. Suisi. Uholanzi. Brazil. Pamoja na taifa la Argentina. Na imetimu majira ya sasaba na dakika 33 katika studio za Redu Isanganiro. Na kabla ya kuhishusha nanga, tuwalete tena mokhtasari wa habari zenye. Chama UPD Zegami Banga kinafurahisho na matangazi wa muja kwa muja Radio Isanganiro. Ni wakati kesha la misi Radio Isanganiro, itakuwa imetimiza miaka kumi na tisa tango kwaanzishwa kwake na kiongozi wa Chama Ichova, kisema kuwa habari na vipindi vya Radio Isanganiro vinafanywa bila kutiwa chumvi na kijana mmoja wa huko mkuu ni ngozi yupo kiziwizini baada ya kukamatwa akiwa na vifaa vya masukofu pamoja akiwa na nguo za maskofu na vifaa vya kusomea misa Polisi ukongozi, wakisema kwamba mba wame mtia kizuizini, ili kubaini ni kwa nini alikutua na vifaa hivyo. Na ni mwisho wa tarifa hii ya habari, nizitwe shukuranda dhati kwa funimitambu wangu, ambaye ni François Akimana alini ongoza. Mimi ni Ismael Kwizira, ni utakio sikivu mema pindi vya Redis Anganiro, vina vendelea kufuata. <tune>